Magyar történelem szakos tanár, hallgató drámapedagógiát, szerepel a médiában, műsort vezet, beszélget. Miért hagyta magát rábeszélni pussier Róbert, hogy főpolgármester jelöltként elinduljon? Mm, nem úgy volt, hogy engem erre rábeszéltek. Úgy volt, hogy én 30 éven keresztül ö, tesztelgettem, hogy mire jó a saját választójogom és azt tapasztaltam, hogy leginkább semmire. Semmit nem ér. De van egy másik jogom, amelyik szintén törvény adta alkotmány biztosította a jogom, ez pedig a megválaszthatósághoz fűződő jogom. Most amikor azt tapasztalom, hogy a választójogom nem ér semmit... De miért nem ér semmit? Tehát ha nem megy el, akkor nyilván nem ér semmit. Mert, semmi. mert, mert a, az elit folyamatosan megzsarol azzal, hogy a kisebbik rosszra szavazzak, a nagyobbik rossz ellen, ezért aztán az alternatíva soha, de soha nem tud megképződni. Továbbá azt tapasztaltam, hogy publicistaként nem tudok érdemlegesen hozzászólni a folyamatokhoz, vagy hozzájárulni a folyamatokhoz. Még ha hozzá is tudok szólni, nem befolyásolom a folyamatokat vele. Mert az igazság az, hogy, és ez sajnos egy, egy ilyen keleties vonás, vagy egy ilyen nyugat-balkáni vonás, hogy itt az erőből értenek az elitek. A torkukra kell tenni a kést. Nem azért, hogy átvágjuk a torkukat, hanem azért, hogy normákat tanuljanak. Mert csak az erőből értenek. És ön úgy látja, hogy az ön képességei megfelelőek egy főpolgármesteri posztra, mert az, hogy valakinek jó a kommunikációs készsége, szóba tud állni emberekkel, az nem biztos, hogy elég. Van vízió arra, hogy milyen legyen a főváros? Természetesen 150 oldalas programunk van erre vonatkozóan, amit 70 város tervezőmérnök, közlekedésmérnök urbanista dolgozott ki fél éven keresztül. Tehát mondhatom, hogy igen. Mondhatom, hogy egyedül mi vettük komolyan a programalkotást. Tekintettel arra, hogy a programot nem nagyon olvassák el a választók. Ezért aztán a program általában úgy képződik, hogy a baráti intézet az felméri, hogy mit akarnak hallani az emberek, és ehhez fazonírozzák a programot. Sajnos a probléma az, hogy a a e, hatalom az öncéllé vált a politikában, és az ügy az pedig a hatalom kapcarondja. E, én ezt szeretném megfordítani. Az az az ügy le... A civilséget jelenteni? Ez a főváros? Az én ügyem a sétálóvezet, az én ügyem a sétáló Budapest, az emberre szabott város, ami nem autóknak épül, ami nem a GDP nagyobb fordulatszámú pörgéséért van, ami nem azért van, hogy egy akadályozó körülmény legyen az otthon és a munkahely között, amin minél gyorsabban át kell vergődni, hanem ahova jó, jó megérkezni, ahol jó élni, ahol jó létezni. De ez a kisebbik ügyem. A nagyobbik ügyem a politikai centrum megképzése. Mert az a tapasztalatom az elmúlt 30 év alapján, hogy a 20. századból örökölt és módszeresen fenntartott pusztító, pusztító törzsi háború, az felemészti a magyarság életerejét. És Nemzetegyesítésre van szükség, de mivel az elitek nem hajlandóak konszolidálni, ezt a konszolidációt valahonnan el kell kezdeni. Ezt jelenti a mi identitásunk. Nemet mondunk a polgárháborúra, nemet mondunk a 20. századból örökölt törsi gyűlöletre, nemet mondunk a csonthalmok kihantolására és azokkal bemutatott törzsi rituálékra, nemet mondunk a, a, a lelki betegségnek, a félelemnek és a gyűlöletnek a fenntartására. Egy új kurzust akarunk létrehozni a centrumban. Szemben a, azzal a két kurzussal, amely két kurzus elvesztette úgy gondolom, minden hitelét. És azért vesztett el minden hitelét, mert az antifasizmus fasizták nélkül és az antikommunizmus kommunisták nélkül nem hitelt érdemlő. többi. A 20. században maradtak a kommunisták és a fasizták, és szó sincs arról, hogy én hiányolnám őket. Nagyon jó is, hogy ott maradtak. De kommunisták és fasizták hiány, szabad kérnem, hogy nyugdíjazzuk az antifasizmust és az antikommunizmust is. Mert Gulyás Márton ellen, meg Torockai László ellen nem lehet komolyan venni, hogy majd Orbán Viktor megvéd minket Gulyás Mártontól, meg gyurcsány Ferenc megvéd minket Torockai Lászlótól. Ez hogy gondolom, hogy nevetséges. Le kéne végre zárni. A vérben úszó 20. századot, mert a 21. század itt van a nyakunkon a maga sürgető és tényleges problémáival, amire hatékony és humánus válaszokat kell adnunk. De nem férünk a 21. századhoz, nem férünk az ügyeinkhez, nem férünk a városunkhoz és az országunkhoz attól a törzsi gyűlölettől, amit a két arcú, a Jánusz arcu kurzus fenntart. Robert is meghallják a választók ezeket a szép gondolatokat, mert én az téren járok át, ott is van egy pultja, ott áll kedvesen két munkatársa, ott ki van téve a pulló, amin rajta van az arca, és nem állnak ott tömött sorban az emberek, hogy aláírják. Mit gondol, hétfőig összejön a támogató aláírások száma? Bizakodóak vagyunk. Hát nyilvánvalóan ö, ö, mi mögöttünk nem áll ö, média ö, támogatás. Nekünk egy narancssárga targoncánk van, amit bérelünk. Nekünk ez a, ez a platform jutott. Nekünk nem finanszíroz Orbán Viktor médiát. Nekünk nem finanszíroz Orbán Viktor ö, ö, ö, ö, ö, olyan felületeket, tévét, Na de rádiót. Ne harapodjon, most a rádióban ülünk, az előbb szerepelt a, a köztelevízióban. Nem csak az ős van pultja, hanem a város... Ö, főbb részein, ott, van, ott vannak a munkatársai, tehát látszik, hogy azért nem a spejzből jöttek elő, uh -huh. Én, én, én értem az ön szkepszisét, hogy nem, nem állnak tömött sorok a standjaink előtt. Én mi ezt meg, most őszintén kérdeztem, mert én nem tapasztaltam. A helyzet az, hogy, a helyzet az hogy, hogy két hete folytatjuk ezt a gyűjtést, és kint vagyunk az utcán, és látjuk, hogy melyik pult előtt hányan állnak. A Fidesz és az MSZP gyűjtőhelyein sem állnak tömött sorok, ugyanis ezek a pártok a listáik alapján gyűjtik az, az ajánlásokat. Tehát nekik kész listáik vannak a saját támogatóikról. Ők kimennek címekre, és ott gyűjtik be ezeket. Tudjuk, hogy törvénytelen, de tudjuk, hogy így működnek. Szerint van erre bizonyíték, hogy címekre mennek aláérni? Hát természetesen tudjuk, hát most komolyan azt gondoljuk, hogy ez a, ez a fogalom, hogy Kubatov lista, ez az én én ötletem, ezt én találtam ki. Ez nem létezik. Én nem tudom, arra, arra, hogy... arról van, hogy nem léteznek azok az adatbázisok, ami alapján ezek a, ezek a pártok, ezek a cégszerűen működő pártok begyűjtik a, a támogatóiknak az ajánlásait. Hát, hogyha ezeket az ajánlásokat ők ott a standoknál gyűjtenék be, az látványos lenne, azt mi is láttuk volna, azt mi is észrevettük volna. Akkor ezért te van azt a Fővárosi Választási Bizottságnál azért, hogy Karácsony Gergely 14-szer annyi kérdő, illetve ajánló ívet vett föl? Igen, pontosan ezért. Már csak arra lenne szükség, hogy helyreálljon az intézményeinkbe vetett közbizalom, ehhez pedig az kéne, hogy ne csak a az MSP választási visszaéléseit vizsgálja a Választási Bizottság, hanem ugyanígy vizsgálja meg a Kubatov kapcsolatos Fideszes visszaéléseket. Ezt a joghézagot, amiben benyomult Karácsony Gergely, ezt a Fidesz hozta létre is, pedig saját magának. Világos, hogy Karácsony Gergely és az MSP élni próbál ezzel a joghézaggal, de hát itt, a, itt a, a formátum gazda, akárhogy is Kubatov Gábor. Ön, hogy látja, az a szövetségi politika, amit az elején elhatározott, az működött? Mert azért itt a közelmúltban hallottunk arról, hogy most ezt támogat, az nem támogat. Megsértődik, akkor megbántják, akkor nyilván azt mondja, hogy akkor ezek után nem kérem, hogy támogassanak. Hogy látja, hogyan alakul? Én kicsit megkönnyebbültem ö, attól, hogy a, az a két nagyon-nagyon gyáva és nagyon megalkuvó politikát folytató párt, az LNP és a Jobbik végül kihátrált ö, mögülem. És és már nem tám hát igen, mert a folyamatos paráztatás, folyamatos rettegtetés, a folyamatos ö, ö, ö, ö, idegesítés ment, hogy úristen, ehhez majd mit szólnak a, a, a networkben, ehhez majd mit szól a balliberális világ, és ö, ez, ez Ezzel megszűnt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon súlyos csapás érte az EP választással a centrumot, és úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy eredmény lesz, hogyha képesek leszünk ebből a csapásból fölállni, és feliratkozni a szavazólapra, és alternatívát képezni önmagunkból október 13-án az önkormányzati választáson. Egy valami biztos az Erkölcsi forradalmat nem lehet megúszni. Tehát nem lehet ö, társadalmi, szociális, kulturális ö, forradalmakat megvívni erkölcsi forradalom nélkül. A nulladik lépés jobb minőséget támasztani önmagunkból. Sajnos azzal a két pártal, ezzel a két ellenzéki pártal, akik, ö, akik hát, kritikus mértékben hozzáromlottak az elithez, ez nem sikerülhetett. Köszönöm szépen. Burzér Robert főpolgármester jelöltet hallották.